بيروحي يجي غيرتن ابقود موي وقذر حلو بقلبي وصوت باري كاننا للمجاورات قتصمنا فقلبي جارهم ودام مجاري بيروحي لان د دې کې دې دې مصدر دابيد التفديل سمې مقصد دا دی چې ګاونډیان نه دي ګاونډیان زما بي. زمار... روح د هغې نه قبان زما روح غې نه سوو ماکه و ظارېدن نه لکې پتانې وديک چرګ ځان د نه لګې چې الله به ته سو وایوي ب روح راته زما زما روح چې دی نو هغهه دی ته قبان داسې ګاانډان او کو دومووي چې ما سره سفری خو دي زما وخکې سې خولی دي داسې ګاونان شي چې داسې کارغله وورې چې ځان خدای چې دی راغل نهوي نه بروح یا جرهتن زما دی دغ هغه ګاونډان د خپل دو قوربان شي او کو دومووي چې زما اوخې ماسه کپې خو وه قدر حلوب قلبی قلب ووس زما زرو زما سفر داان سره وړی دی زرو به اخله ضرلو وي زلو اخلا نظما زلو او صبر اوڑه ده او ما تا سپاده دی سپاده دی وی ده دست گواندی هم نظما روز قربان ده دست گواندی هم نظما سو قربان که انا للمجاورت قطط سمنا وی تبوی چه منگ د گواند توب تقسیم کرده ده ده گواند گیره فا قلبی جارهم و دمع جاری نظما زلو ده اغی گواندی هی او اوخ کې پاږې باندې په یول زما گاونډي شي دي بس زما اوخ کې دی چه شو د ثانامه کیسو اے کسه بچیش په وفا نمه نګره د رسم جفا نمه گذره طریق وفا نمه سفرې اته یادې انرژي بخبره ونه قاری چې تدیشل کنه دامد محید الدهری حشره ته ودیوځي چې شو د سنام د سنم د اکثر د محبت په دغه استعمال دي سنم تم سنم زکه وچې د سره محبت کیدو اسنام چې کومه دي اے سناما کانا اندا چې شو د سناما که سو یکه څه په سنم لسه شی ودي محول چې په ترتب دیو تن باندې بچې شمه وفانمه نيګره د وفاپستر گباني نه ګوري چې د سناما ما کې سوی کسی با چیز پی وفا نمی نگره زیرت می جفا نمی گزره طریقی وفا نمی سفره ده جفا لکه جفا سو بایکار که نا کرده ام پرواز برگرزاده کویت چو هزار چو سگم چو پرم سنگی جفا بشکست اپنو چو پرم سر دی پی خلاص چو که شو کر د پرواز پرواززه بر ګورزار د کوت کوهتو دی سر کې وای ستا په کوو با د بل بل چې دن التل کړي دي خو چې ستا جفا استاد ستا د باک ګټې زما ور ما که نووس به څنګه چې نووالو زما ک د یم پرواززه بر ګورزارې کویتو چو هزار لالاکهتهلاکې کې در زما هلته ته ن را سرګ نه او ب در زم کار دیم پرواز بل ګورزا دی کوي ته چو هزار چوپرم سګې جپ به شکست نو چوپرم نو زی مې جفا نهې ګزارری نهچ چوی د جفا د رسم ته نه نه اوړ چې هغه وثال مقابل کې حجرران دی او طرت واپ نهې سپې د واپ هغهلار چې دنغا نه اختییاې یو بل شیر پایې د را وی وي داسې را ځي که نه سر دیته خلاص که خلاص ده التفقی او شیع دسی او دیکی پیش دکا نا پا دیبانی آو شرح سبحان اللہ علیہ وسلم اچھا بھائی سار دی پی اخلاص چکا اخلاص نسو دا دا چې مراد دې غلی دا کې دیوان حافظ کې مې شعر راځي غم ته کرایا چو مارا در منزلی جانا چو امن عيش چو هر جرس پر یاد می دارت کې بر بنده دم حمل ها الا يا ايها الساقي ادرك سن وناول ها عيش کا آسان نمود اول ولي افتاد مشكل ها دا پټیم راځي لکه دملګري د گاون چې دن درخه وو دو یو شعر دې مرزدارو او اس مزین نو وته لیکن نر مزین تک انا ما ډیر په وڅو کې ډیر شي نور به گزارو نه کېدي شي ان شاء الله یې چبې مې مزګي بیرو هی جیرتن اب قودموئی وقدر حلو بقلبی وسط باری کانا للمجاور تکتصمنا فقلبی جارهم ودمع جاری شیر په مطلب باندې پيشلی په پینې شو اچھا بھائی وقال بعضهم او بعضو دې دې راحلو فافنت فافنه تو دموا تحرقا ملګری دې دې نو ما اوخ کې ختمې کړې د سزیدو د وژینا سد وژینا هې اوخ کې مې ختمې کړې د سزیدو د وژینا سظم سظم سظم سزم نو جار نو اوخ کې تورې ختمې شې دې بدن کې مم بوعده هم دو وجه دو بوعد داغینا و عجب تو از آنا باقی و تعجب پا دیکو ما چه زباقی ما اوال تجده نو دا ختم شوی دي لکه اوخی ختم شوی دی و زجنده ما اوخی ختم شوی دی و رسلی دي رازینا طولی سوزیده دی, دی ختم شوی دی و زباقی ما دا سنگه کی گی چه استانا ملگری جدا کی گی تفز دور اوخی تو آئی چه بس آغارس ختم شی لکه اوخی ختم شی ایلرگی ته نگو ری لرګی چې برناڅو دي دلته ملګری پسی خپې خپې نو جاړي جاړي جاړي اټو دغه کې په کټراتیږي راتیږي دلته لرګی خدمت شي دلته دغه کې تیي خیال دي لرګی ته دا سره د نن کتن نه دي نو نن لرګی چې برناڅو دي او به کتن کتن راځي کتن راځي دلته صاحب کې صاحب کې جنا کوي څه چې کنا ماشاالله توه ماشاالله رہے عشق کے کا جو پیچ میں جو رفیقت سو جدا ہوے مگر اک نالوا آہ کو میرے دم سے ہم صفائی رہی تے بہن دوستو پیش کی پی دسائی دے چھڑ مزداروے رہے عشق کے کا پیچ میں جو رفیقت سو جدا ہوے به عشق پالاره کې چې کومل ګيري او هغه جداشدو موحدين تر اغلا شکانا لړن ره عشق کې کا جو پیچوې جو رفيقتې سو جدا هوي مگر اک نالوا اه کو میرے دم سے هم سفری رہی خو جڑا او آه اسلی او اوکه جدی او ناږي زما داسه سره دی او زما د بدن سره تری دی, دی بدن سره دی او ملګری ټول چې د ناغ سره دی په شعر په مطلب پېږه نا مگر اک نالم وترسم کې او باور کو نه دو وسترهم جو راکم تر کو نه دو نالم جنا ته وې لا ته وي نلمم ترسم کې او باور باورکوونه وی جام او یریګم چې الله به باروکي وپرحم جو را کمم تر کو د رارحم د وجه نه به چې دی ظلم هغه جو برانې چې هغه کم کې جو را کمم تر کوم زلمم خو نله به چې ظلم نه کوي خو چې زما کمم دغه بي لکنو دف مندله رحم دی عغانانې کم تر کې ل کو په دو ریېګم را عشق کې کجو پیچ م کو کو د پاراګانا راهي عشت کي کجو پي پيچه مي جو رتي پته سجدا هوه مگر اک نا لوه اه کو ميره دم سه هم سفري رہی بيروح يجيرتن ابقو دموعي وقدر حلوب قلبي واستفاري واستباري كاننا للمجاور تقتسمنا فقلبي جارهم ودمع جاري يا چوسا شرګنا ماشاء الله باه کنا او رارحلو په افن ت دومو حدوقلل مب دی هم عجبته انا باقی یم ان العود یقت روما هغو و یقین م دی چې لرګې چې نو یپ توما او داغ او بسساسي یندل ووقوت په وخت د برېدو کې لفر قتل او راقيې د وخت دوجه د جوواري دغه پا نه پا جو شوي دي دلته دی اوخکرت زو چې ملګری جو شوي دي وختې تو یم م تیم نه بس سو چا اوله شیم ال مووتو مووتاخ کې نو یموته تباخر کیږي کوم او موت چوشي نو بیا ار ریسای داغه خو حالات خلق ذکر کړي نوخه کارونو کچې د مرنه پسې خلق څه حالات کې د نړۍ نو الموت او ارثا په انشته به خبر وای الموت مرسیه وتوي مراسیه وتوي پېښې کړه پسې وای مرسیه مرسیه د خپل شیخ په وفات باندې بلان کیو ویلا دی ویلا نو الموت او ارثا مرګ رښتوی او مرګ داسي او تیس د چا سو نه مرک دا قل ان نهله اوتللدي تفونهپ نو او یادو سااتې یادو سااتې مک په باچه د په کېد نو پون به مننو مک پروې د په کېید نو حمان به مننو او مرک ک چرته سوحان الله که چرته په مالدارې د پ قارون نو او مرک ک چرته په حقیمی ډاکترره مرکېدو د په کېدو جالیوس او دارې اپلاوندي دی چې اغمه نو او مک ک چرته دا و هغه د هغه باندې د پکی د وفابانی نو وفاد صحابيات او د خپل خاندان سره وفاد ازواج مطهرات د محمد رسول الله سره ډیر و لیکن سره د هغه وفانا محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم و سره لو کانتی دنیا تدوم لی واحدن لکان رسول الله فیها مخلدا مر نپ بچید پکیگی نپو زرید پکیگی نپمالدارید پکیگی نپحکیمه د پکیگی نپعلم د پکیگی نپوفاد پکیگی موت اٹل کې سلا الموت قدحن کل نفس شاربها او البيت القبر بیتن کل نفس داخلها الموت دیا ارخی فائد